Hej hej, välkomna till våra kave samtal. Ni hör kan få att jag använder min försäljargröst och det är för att innan vi kör igång så blir det lite reklam. Den 18:e så händer det en asrolig grej i Stockholm för det blir en specialkväll med specialisterna på Bonden Bar. Detta får alltså inte missas. Eh jag kommer att skämta friskt. Anton Magnusson, det vill säga Mr Cool, om ni inte har hört honom köra stand up innan eller sett honom så har ni missat någonting stort. Han är sinnesfukt rolig och väldigt, väldigt vulgär ibland. Men det är inte ofta man får se chanser när han uppträdar live som komiker. Så passa på nu, annars kommer ni ångra er. Sen är det Petrina Karlsson. Hon är också en av Sveriges bästa stand-up-komiker. Hon är till och med prisbelönt på förra årets stand-up-gala. Och Maria Grudemoyl Hayek kommer vara konferencié. Det kommer bli en fantastisk jävla kväll som är mellan 20 och 22 år. Det är lång tid, mycket valuta för pengarna. Den 18 september. Och biljetterna är redan släppta och de går åt som smör i solsken så boka redan idag innan det är för sent på oslipat.com. Sen klickar när jag fram till Stockholm och specialisternas specialen. Nu kommer arkivsamtal klippt av Ena Svensson. ljudtestet avklarat. Och vi säger hej och välkomna. Fan det var ju när var lite för så mycket. Ljud. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter David Sundin. Välkommen hit. Tusen tack. Eh, uh, vad så god. Eh nu kanske vi ska presentera det lite först. Har du har du någonting har du någon färdig presentation av dig själv i bakgrundet? Nej, alltså jag håller på med skämt i olika former mm. just nu skulle jag vilja säga. På så sätt att jag skriver olika lite manus skämt grejer mm. och så jag eh kör standup och är med och lite skämtpodcasts så där. Mm. Vad tror du själv att du är mest känd för? Eh, det är en ganska bra fråga. Det är allt intressant. De få och det här är ju verkligen en handfull eller kanske två handfulla personer som har eh, kommit fram så här och vill säga någonting eller eh så där. Och då det brukar vara lite olika, men det är många det är nog fantasipanelen. Mm. Som är som med min podcast och sen alla mina kamerater som jag är med. Det brukar folk nämna eller bara jag tycker att det är så roligt. Mm. Jag skriver mycket skämt på Twitter också. Det brukar folk också vara så här jag följer det på Twitter, jag tycker det är roligt. Ja, du har väldigt mycket följare på Twitter och Instagram. Vad vad hur har de slussat sin? Alltså framfatt? Twitter är enkelt att förstå mm. för där så dels om man skriver något roligt så retweetas det och så kanske folk liksom ja, ah, det här verkar roligt, det ska mm. jag följa. Och sen så kanske man hamnar på nåt sånt här eh när de föreslår typ när man skaffar Twitter Så här är lite folk som vi tror är mm. bra att följa. Så det förstår jag men på Instagram där har jag verkligen ingen aning för jag vet inte inte själv hur man hittar liksom Nej, folk som har kan... följer random människor med när. Här ja, de kan få hitta dem om de följer. Jag tänkte på eh om de följer på Twitter kan de få hitta det. Ja, det, det finns fanns en Twitter konto som hette Modern Seinfeld eller Seinfeld today. Ja. Där var det och då var det den bara skrev liksom korta handlingstrådar till Seinfeld i fallens slutspelsasida. Ja. Då fanns det en en tweet som var Elaine starts dating a guy who is twitter famous. Väldigt och roligt. Och det det skulle man nog kunna säga att du är då. Det är så jävla roligt med Seinfeld eller just vilken serie som helst när man har de där karaktärerna mm. och man kan säga en bara en sån där grej och mm. man kan se hela <laughs> avsnittet framför sig. Man vet exakt vad som kommer hända och allting och man bara så här ja. Ah. Uh. Så det går var man lite åter till helt avsnitt som inte finns. Men då har vi presenterat det pyttelite. Ja. Eh, då ska vi kasta oss in på det oerhört populära inslaget Valley drycken. Yes. Då kommer vi vara med det fasta inslaget Valley drycker. <laughs> då har vi sangria. Mm. -hmm. Den har stått i min uh, kyl sen början av sommaren eller mitten av sommaren i alla fall. Så det kan ju vara lite vinägeraktig smak på den. Det var länge det sen. I frukt och grejer det kan ha jäst in billiga mig. Ja, det kan det. Mm -hmm. Men det är det är så att det är ju alkohol redan den har gått upp, ja, den, kan den kanske blir mm -hmm. har blivit. Den kan få bli starkare. Så man vill en 7 Up. Eh, uh, något avslag än också. Det mm. är inte gammal. Det är ganska risig dryck. <laughs> Uh -huh. lite halvriset dryckesutbud. Eh uh, Pepsi Max. En dryck jag dricker rätt mycket av. Eh uh, Baileys Irish Cream. Eh uh, sen har vi dry Martini. Ja. Uh -huh. går afär att... det eller kommer du att blanda den? Jag kommer att blanda den så att den går ju också separera då i en Bart gin och en Bart uh, Martini. Ja. Eh uh -huh. uh, sen um för trock monson i säga vatten. Ja just det. Vad väljer du? Jag kommer att eh jag hade eh, klockan i före lunch kan vi säga, mm, 11.09. Ja, så att det är och jag ska ha lite möten här på eftermiddagen. Jag tänkte det är dumt att komma lite så eh bladig om det inte är din gimmick och alltid var ja, lite, är lite jag kommer gå jag hatar också Pepsi Max. Mm. Eh jag tycker att det är ganska äckligt faktiskt. Det är, man vänjer sig. Jaha. Eh men jag kommer Alldeles att bara reklamslagen. Äh, man menar. Kriga på bara. Men det måste ju vara alltså kaffe och även äh, även vin och så det måste ju vara så i början bara. Ja, ja, ja. Det här blev inte bra men ja. vi får bara kriga på helt enkelt. Ja, det känns det. Eh jag kommer att gå för lite avslagen Seven Up faktiskt. Okej. Okay. Eh jag kommer själv uh, ta en Bailey's. Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från uh, det otroligt populära inslaget väldrycken. Då är vi är tillbaks med Bailey's och seven up som visar sig inte vara så fruktansvärt avslagen en press. Jag ska se, jag ska prova och se. Jag ska se att det är en sexa, ja, ett av 10 alltså kolsyrenivå. 6a7a mm. kanske till och med. Men då håller det sig nog lite för jag har ju öppnat den som har stått i skåpet i kanske en månad eller någonting. Ja, men då tror jag man kan så länge man inte håller på och släpper ut hela tiden Nej. så tror jag att den liksom blir fixerad. Mm. Nja, skulle säga det är med det är väl någon slags skämtformat så här nej vi har inte cola går det bra med Pepsi och så mm. kan man göra en rolig. Men ett av mina favoritskämt är ehm som någon eh, har gjort ständigt på som var den vi har inte cola går det bra med Pepsi och går det bra om jag betalar med monopolpengar. <laughs> det känns som det är lite samma. <laughs> som jag alltid vill säga när jag får en men men alltid säger ja det går bra. Ja, eh det vet inte vilken komiker det är som Nej, jag kommer uppöver. fan inte ihåg vad han, hette. Uh, han inte. Eh men jag har kommit ihåg något annat skämt utan det var bara det som uh, stack ut i hans. Det finns vissa såna eh uh, skämtupplägg som jag har haft i bakhuvudet i åratals men aldrig liksom har roter hem. Eh uh, ett av de där att att Pepsi och Cola, att man ska att det ligger ett nära och den pest eller coolare. Ja, uh. men det har jag aldrig liksom lyckats Sen finns vis vissa såna som jag tänker så här, det här måste det ju ha gjort någon form av skämt på innan. Och det kan inte ha, det det förmodligen inte blivit så kul, men det här med finns det hjärterum så finns det skärterum och liksom få in analsex ja. i det. Det känns som det måste ju ha gjort någon det, gång. Ja. Men jag har aldrig lyckats komma på något som är roligt på det. Och det och jag tänker lyckas sig hitta på ett skämt så kommer det bli rätt Lökigt förmodligen Nej, det väl, När det väl var det, var det. det. Där nu har jag satt. hittat det Som en Indiana Jones <laughs> som till slut bara Nu här är den, den heliga gråden Sen bara, aha, den var inte så snygg Den här gråden Det mm. kan vara så Men mm. är, går du, vi har det inte cool i det, går det bra med pest? Det är väl det som är ja. Fast det bygger på att både Coca-Cola och Pepsi Skulle vara dåligt Ja, och det, det är ganska så. gott ja. Båda två tycker jag Fast jag föder Pepsi Nej, ehm undrar har du gjort någon sån här lång och djuplodande intervju i podcastformat innan? Nej, det tror jag inte. Jag skulle nej. nej, för jag har första gången någon i gäst och det är någon som jag är nyfiken på, då brukar jag göra det lite mer åt värvet hållet. Alltså men sen återkommande gäster eller bara polare så där eh som jag vet väldigt mycket om och som kanske inte allmänheten är intresserad av så kör jag lite mer bara löst snack. Men det tror jag nästan vi kan börja med en sån här där vi pratar lite om ditt liv. Om mm. det är okej okay med dig. Ja. Mm. Första gången jag hörde talas om dig, det, det var nog då visste jag inte att du hette David Sundin utan det var då praktiserade jag på en reklambyrå i Malmö som hette Imperiet. Och det var en kille där som hette Lars Jansson som hade något internetprojekt som hette Xnet mm. som visade Speedway Digital Army. Samtiden när jag gjorde min slappa research innan du kom hit så var att du var med och grundade det. Eh vi vi ville börja med hur hur bildades Speedway Digital Army vad var det för någonting? Alltså det var ju en webbbyrå typ när det man inte riktigt visste vad det var för någonting. Jag gick ju ut gymnasiet 96 och sen så var du gick... gick du i skolan? I Uppsala. Uppsala okej. Okay. På en media gymnasium. Ja, uh, okej. Okay. Så det var typ 19 då när det gick i uh, gymnasiet. Ja, mm. Och eller jag borde vara ett år äldre för jag gjorde ett yrkesnatur ett år först okay. och sen så gick jag. Eh, det är en av de få som har gått både linje och program. Mm. -hmm. Så jag fick jag naturligtvis att bli linje ett år och mm. sen så gick jag med i programmet. Okej, okay, okej. Okay. Så vi är några där som har provat på båda de här upplevelserna. Mm. Eh, ja men då och då så först så jobbade jag som jag lärde mig att göra hemsidor 95 för att jag skulle göra ett fanns in som jag ser att du har några tjog. Mm, jag har varit väldigt inne i den äh, kulturen. Uh, fanns det när då alltså en amatörproducerad tidning ofta bara vikta A4 papper med häftklamrar i och så distribuerar man dem genom att uh, cykla och lämna dem till olika affärer och ställen som kunde ställa ut dem. Det var i, det här var alltså innan internet genomslag posta och skicka ja, och beställa via postorder och så. Eh uh, vilket var väldigt mysigt och jag var lite inne i den svängen och jag skulle göra ett uh, eget fanzine så jag hade börjat att göra massa samla på mig massa material och ejux och det här var precis när liksom då. Det var inte ett serie fanns det utan. Ja men det var li... det här var lite skulle det vara det också men det var massa intervjuer det var musik det var väldigt så blandat. Mm. Är du tecknare också? Eh nej det skulle jag inte säga men jag har ritat eh lite skämt. Mm. Men det är mest för att få ut de här skämt grejerna. Men det är så här jag har skickat in en teckning till Larsson och den kommer typ okay. så. Och sen hur var framträdandet? Eh den var väldigt det var ju en Larsson parodi. Mm. kan man säga. Så du är i en barmiljö och sen så står det en bartender och sen så sträcker han på andra sidan disken och bartenden håller en stor björn och så säger han, så säger den andra No, no, a beer. <laughs> ja, det känns ju som en typisk Larson, fast jag har faktiskt jobbat med säger-tidningen Larson lite grann. Mm. Uh, men men du skulle göra ett fansin. Jag skulle göra den. Och då texter. så läste jag att eh i tidningen det som hette Zeta skulle bara Nu ska vi bli zeta@mag@sin.någonting vad den mm. heter. Det var innan Zeta TV fanns va? Eh nej men det du är med det fanns nog eh, ja men det måste ha funnits då också. För fan med tidningen och, Zeta eh, skapades innan Zeta TV. Ja. Mm. mm. Och då spelar det som det här att det var någonting som hette internet och att det var Värsta grejen. Och Vilket av... Vad är det här? Det måste ju ha varit 95. Du är för 76. Ja. Mm. Och då så... Istället då för att... Jag hade liksom tryckt halva det här eh, fanzinet. Men när jag insåg att så här... Om jag lägger upp någonting på det här internet. Så kommer folk att kunna bara gå in och läsa. Eftersom vitsen är inte att tjäna pengar. Utan man ville bara få ut sitt eh, grejs liksom. Mm. Och då så började jag och rota i det där på farsans PC och började hålla på och eh, lurade min mina föräldrar att vi skulle köpa ett modem och allt det där. Och sen så gjorde jag en eh, tidning på internet som heter Kawaii. Kawaii från det, ja, från det japanska. Först. Eh uh, för nu börjar jag dra mig till minnes att uh... Min serietecknare kollega David Liljemark blev intervjuad till ja. den tidningen för han han, han kommer han sa det så här men att den sen kanske aldrig kom ut eller han mejla några gånger så blev det någon kavaji. Jo men den även ja, för först det först så hette mm. den och det vet jag inteåg varför det var men den för, tidningen som jag skulle göra hette Pagedo. Okej. Okay. Det då det var tror jag bara var något mm. jag hade scrambled ihop av något, på något sätt. Men men det var den som jag bara liksom jag han trycker halva och sen så han det blev och sen så blev den internetmedbro så jag, jag la upp den för då låg upp alla intervjuer som ja, jag Ja men det haft, tror jag för jag hittar någon tidig intervju med David Liljmark på på internet liksom när när man sökt efter all uh -huh. det fanns det ganska lite innehåll på, på men svenskt. alla de intervjuerna gjorde det ju brev alltså skickade uh -huh. ett kuvert med frågor till folk och så fick tillbaks uh -huh. med svar ibland så handskrivet alltså men så du tänka... var en tidig fan av uh, serietecknaren David Liljemark. Ja. Uh -huh. Mm. Han är var återkommande gäst i den här podden också. Eh det är nog många som inte känner till han serien som har lyssnat på den här podden och nu säger han att han bör bli igenkänd på ICA från sin röst och så där. Han har koll av medverkat i Keep samtal <laughs> men inte för det hans stora grej serierna. Nä, Nej. <laughs> inte på samma sätt. Det, det är lite ironiskt det att att såna här poddar når ut till så sjukt mycket mer folk än till exempel alltså jag är fler poddlyssnare än serieläsare också. Ja en instant mm. orättvist. För ja lite <laughs> med tanke på hur lång tid det tar att göra de två <laughs> olika grejerna så. Eh <laughs> uh, men men då gjorde du kawaii. Ja då lärde man... jag mig liksom koda HTML så mm. man behöver kunna för en hemsida. Men det var ingen annan du kände som hjälpte på med sånt då eller? Nej utan jag fick alltså jag gick ju till datanörden i min klass de som hade suttit i datasalen liksom. Okay. Hey guys, berätta mm. för mig om internet. Jag måste lära mig det här och de visste inte vad jag pratade om. Men du var ingen nörd själv då? Ja ah, halv någ skulle jag säga. Mm. Jag höll på lite så liksom programmera i basic och liksom gjorde mm. lite så där Commodore 64. Ja ja. Kille. ja. Men då hade den då social kompetens. Precis. Ja. Mm. <laughs> Exakt. Och kampis av. Men sen visste jag att man blev super het på arbetsmarknaden om man kunde göra hemsidor för att vara så på som kunde göra det. Mm. Så jag var en lycklig en lycklig slumpe. Jag var med i P3 eh då är ju 90 95 när det här liksom hemsida var en grej mm. och då då hade jag liksom bara en hemsida som hade lite random grejer på sig, men som man som ändra var någonting och som mm. folk eh, kände till som gick in på hemsidor. Eh som alltså ursprung till det som blev en tidning sen liksom. Men då eh, Vad heter den hemsidan? Eh, äh, ja äh, men det var nog bara Davids nya hemsida. Okej. Okay. Var det på den sidan. Mm. <laughs> men då så eh äh, då var jag med i raden alltså vad tror de om det här med hemsidor? Kommer man kunna ha ett jobb har som jobb och göra hemsidor innan? Mm. Och då så sa jag nej. Eh, äh, jag tror man kan ha kanske har som sägt hobbyjobb eller någon, så här extra jobb. Jag tror inte mm. man kan ha det som ett alltså kan vara ett yrke att göra hemsidor. Eh mm. äh, och sen var det drygt liksom bara ett år knappt så jobbar jag med det. Mm. Och då då startade ju Speedwagon till. Jag började jobba på det där för ett tag med att med och ja, koda HTML och göra mm. hemsidor. Men sen så i tänk, Uppsala eller nej, jag, jag började jobba i Stockholm så jag pendlade. Mm, eh, pendlarit, men sen så kom jag på det att säga men nu har jag nu vet jag ju det mesta hur det funkar det här med företag och så. Mm. Och så såg jag framgångarna ifrån Spray och eh, ikonmeddelar var väl i den svängen också. Mm. Ja. Och då så eh tänkte jag att fan nu gör jag startar vi ett eget företag och bara kör. Mm. Vilken vem var det du startade med? En karl som heter Peterström. Då mm. han var ingen människa, han var då han och hans brorsa Martinström och Martin gick fortfarande i plugget, gymnasiet. Ja, mm. När vi drog igång där och var och han, typ 20 köter eller någonting. Ja, det måste jag ha varit. Ja. Mm. Och eh, så Peter var duktig på design, Martin var duktig på programmera och jag var duktig på att eh, skriva och kompa ideer och sälja mm. in och så där. Så det var någon av de um, brådna eh uh, som tecknade. Eh mm. uh, det fanns Ja, vi gjorde han är jätteduktig illustratör också. Uh, ganska inspirerad av uh, illustratören J Otto Seibold. Ja. Mm. Jag kommer ihåg det för uh, just under den perioden då praktiserade jag praktiserade på en reklambyrå. Jag ville nog egentligen bli serietecknare, men då var det tvärtom att uh, minna föräldrar specifikt min mamma sa liksom att nej men man kan inte leva på det du borde jobba med reklam. Jag tänkte ja men jag var ändå intresserad av förpackningsdesign och sånt mm. där så att jag jag satt på den här reklambyrån i Malmö och läste de här en recemär och Quovadis Express och vad ah. den vad de tingen hette och då stod det rätt mycket om speedway digital alarm jag tyckte ni var ju liksom lite mer i min ålder jag var ju typ också omkring 19 eller någonting och tyckte det var jävligt coolt att gilla de illustrationerna det var en del det också det var liksom eh den typen av texter som idag kan man kalla som bloggtexter det var ju kändes som, som något helt nytt ah. att ni bara skrev så här du kan väl skriva någonting du har suttit och tänkt på den här veckan och det det det fanns extremt lite sånt jag läst innan som inte hade något speciellt syfte. Det var nej, bara alltså allt var ju någonting tänkte ja. jag vet liksom. Mm. Jag men vi var väldigt punkie och eh, transiga och mm. tyckte att eh, allting skulle alltid göra roligt ja. eh, istället för att det skulle vara tråkigt. Men så, hade ni en egen lokal då där ni satt och ja, vi satt vi eh, eh vad heter det vi vana dig vägen vid den här rondellen, vad fan heter det? Ja, skitsamma, en Dalaplan. liten ja, det kanske eh, men ja. som är en liten en liten verkligen så här första kontoret en liten mm. skrubb eh som hade varit någon fotoaffär och det var liksom det var inredd med byggnadställningar och någon extra vana och vi bara det var verkligen så här webbyråliv på 90-talet vi mm. sov där och bara eh jobbar hela tiden Mm, vad vad jobb vad hade ni för kunddrag liksom eller vad? Då jobbade vi mycket åt reklambyråer så vi gjorde liksom kampanjer och så vi gjorde då banners och liksom landningssidor eller vad ska jag säga kampanjsiter mm. olika eh, olika. Mm, men hade du börjat alltså var du en skämtare redan som barn liksom? Ja. Det skulle jag nog eh, säga klassens clown. Ja var jag full närvaro men liksom jättedåliga betyg. För jag valde där och sågat så här, här är min scen, här är min publik. Så jag satt och liksom var, satt och skämta det och eh uh, läraren var jättefrustrerad för han förstod inte varför kommer han hit om han inte eh uh, vill lära sig grejer. Mm. Alltså gör som de andra som skiter i hoit. Kom inte hit och uh, och står de andra kul. eleverna som försöker lära som sig. Lära för, sig um... Nej, det var jag. Mm och sen vad hände efter vad hände med Speedwagets alarmet? Eh vi tog för det på så vi det gick rätt bra och vi ja men vann en massa priser och fick en massa uppmärksamhet och så här och sen så gick vi ihop och då blev det ju liksom framåt 99 och 2000 då tog vi det här fart med hela IT-svängen. Mm. Och då så sålde vi eller nej vi gick ihop med två eh andra byråer mm. och bildade en byrå som hette Able and Baker. Mm, jag tror de där Xnet-snubbarna hamnade också som jag lärde känna på uh, på det. min praktikplats. Just det. Eh, uh, och jag sa på när när den slappa researchen, det var ju såklart uh, Wikip din Wikipedia post. Eh, uh, och det sa att ditt uh, du hade ett mellannamn, Able Baker någonting. Ja, det var bero på att när vi skulle ska vi liksom hemligt att vi skulle gå ut eller att vi skulle bilda det här bolaget. Eh uh -huh. och det skulle liksom gå ut i pressen och så skulle de anställda och informeras och så att säga för påverka massa folk mm. och vi skulle tjäna eh, liksom pengar och, och bli ett liksom halvpublikt bolag eh, hur det funkar. Mm. Så då var det så här okej okay, så då var vi det var jag och sen var det två eh, till då från de andra två bolagen som hade uppgift att hitta det här nya namnet. Mm. Och då körde vi på spåret att man såg likheter Och sen så hade vi kommit på då Evelyn Baker, det var de två första apen i rymden. Det är mm. lite tramsigt med det låter också lite som en advokatbyrå liksom. Eh mm. så då tänkte jag, ah, ja men då kör vi på det och så skulle de bara dra det igenom juristerna. Mm. Och juristerna sa att eh att det kan bli problem eftersom det är ett personnamn. Om det kommer någon som heter Abel och säger nej, det här får ni inte heta för det här heter ju jag. Mm. Då kan man få liksom alltså jurister de vill ju bara inte att de ska hamna att hamna i dåliga dagar eller att vad deras fel att de inte sa någonting så de ser ah, att allting bara är mm, dåligt. Mm. Eh och då fick vi liksom tillbaks det här och bara är vi kanske mått sitter någon annanstans bara fan vi boys to know dem när hade börjat liksom mm. få fram någon logga och lite bla bla bla. Och då så kommer jag på bara men så då frågar ju Lisa men om jag heter både Abel och Baker mm. då borde ju då kan vi ju alltid säga att det är därför som heter det. Ja ja för fan det är lugnt. Så då eh inte eh jag gick inte själv när jag skickar en kompis för jag hade en kompis som hade bytt namn eller lagt till namn innan mm. för han var med i en sån här radio eh reklamradiotävling där när nya Star Wars filmerna skulle komma så det var det den som först kom upp med ett pass där de hade lagt till namnen Obi-Wan Kenobi eh fick 50.000 spänn även eh så han chillade och bytte namn fixade ett pass upp till den här radioredaktionen Oba kollade här och de var, ja, ah, du kom tvåa, det var en kille här precis och det hände så. Så då <laughs> yeah. hette Nobon kan Nobo fick inte en spänd för det. Men så och då för i alla fall var det så att man kunde vem som helst kunde bara gå med en sån där lapp och lämna in den och bara eh här jag vill byta namn och skrev på och det är ingen lägg eller nåt sånt där utan Aha. så han gjorde det åt mig. Ja men fan var bra. Ja. Så man kunde alltså fake byta namn åt någon annan. Ah, ja ja det hopp det skulle mycket practical jokes man skulle kunna göra. Ja, För molen har de väl fixat till annat ett bra tips som man vill antingen jävlas eller vara snäll, vara snäll eller ge dem rolig genom ett namn. Så du tyckte och, men du tyckte väl det var lite roligt också att behöva byta namn av en anledning. Ja ja, det är en bra story mm. som jag har nu. Men problemet är ju att jag skulle verkligen vilja inte heta det längre. Alltså nu heter ju David Kai Lennart Abel Baker Sundin är mitt fullständiga namn det får inte en mm. plats liksom i fönsterkuvär mm. eller på så här kortårlägg och, och så. Så Kajlen att det också nu ut eller som det skulle vara dubbelnamn. Det är ju rätt roliga namn. Ja, mm. det blir ihop blir en bra samling mm. eh, samling. Men det kostar så här 300 spänn och man måste fylla i ett papper och det jag tagit med då alltså sen eh 2002 slutade det där mm. jag tänkte väl första att jag nu kan inte bort med namnen. Mm. Men det har inte blivit av. Det är en sån här grej som bara smäll på mm. till do-listan som aldrig blir av. <laughs> då var du alltså liksom en tidig spelare i IT-svängen. Det det är liksom man får ju ändå intrycket att det fanns en möjlighet att och bli ekonomiskt oberoende rätt ja. rätt på rätt många sätt där. Det hände ju en massa folk i min uh, umgängeskrets och ålder att som liksom hade massa aktier i olika bolag eller mm. liksom de sålde bolag och tjänat liksom eh massa stålar. Mm. Och vi fick ett bud på Evelyn Baker och i den här vevan och jag hade väl fått liksom 7-10 miljoner kanske något och då var jag också en av de, de var jag är en av de främsta och också ett litet barn som var nej, vi ska inte sälja nu. Det här kommer bli värt mycket mer för jag ser framför mig att jag skulle få liksom 100 miljoner. Mm. Medans 10 miljoner hade ju varit kanon om man är 22, 23 år. Ja, ja ja ja. Eh men istället bara så här eh, verkligen så här nej nej nej nej nej och så gjorde vi det inte och sen så blev det ju bara pannkakor och allting den eh, år säg. Kan du fortfarande vakna svettig och ångra dig dessa dagar? Eh, nej, det det har jag kommit över, men jag har gjort andra dåliga affärer. Också. <laughs> så du är du är inte baseball rich idag som Nej, jag varit men sen så när vi sen 2002 då när vi slutade jag och min kompis med Ted person vi slutade på eh Evelyn Baker så mm. startade vi en biersmith great works mm. och den sålde vi till ett eh, japanskt eh börsnoterat nätverk. Mm. Och sen så så sålde vi 60 då fick vi ju en massa eh, miljoner mm. och sen så köpte vi tillbaks det och sen eh så det är problemet är att jag är så dålig på att eh, placera de här pengarna så mm. att jag eh, eh nu hänger pengar kvar. och jag har också brottat att använda pengar. Mm. De Great Works jag tidigare har varit med i den här podcast när när jag bodde i Japan under några månader så var Erik Arner och eh Morten Ekenberg. Ja, det heter Daniel. Ja. De har varit med medlem... de har medverkat i ganska många avsnitt så ja. lärde känna dem jag. Via... Eh Det var nog Christopher Trumph som parade ihop oss när ja. han hörde att jag skulle till Japan och att jag var intresserad av mat aromemat ja, mat eh, ja. matfix. Jag var där i 3 månader när vi startade upp vårt eh, Tokyo kontor. Mm. Eh, så var jag där då. Och... Mm. Och bodde? Ja. Ehm, um, mm, nu gav vi gav vi händelserna i förväg eller gick du direkt från Ableben Becker och sen startade Great Works? Ja, men så var det. Okej. Okay. Så det tycker jag är rätt. Sen så gick den här Great Works tiden var ju då tio år eller någonting så det kan kicka lite snabbt ja. i körningen. Men under vilka perioder var du inblandad i spermaharen till exempel? Det var ju då 2000 någonting så det var på AbleMaker. Och då mm. så eh det började med att jag tror att jag skulle ta fram några eh skisser på hur det här skulle liksom se ut mm. eh när de skulle göra det här spermaren. Och då så som jag minst allfall så passade jag på att liksom istället för att bara ha låra mipsum skiss texter mm. för att fylla liksom till det så skrev jag så roligt som jag bara kunde. Ja ja ja. Gillar de här liksom eh, skämt grejer och nyhetsnotiserna och så och kom på lite grejer hur det kunde vara mm. så. Och sen så tror jag att de eh, tyckte att det där var kul och bara sa fan kan du du också skriva mm. för det för dig. Så var det var din första kontakt med humorsvängen egentligen då? Ja, det skulle jag nog säga vi hade gjort lite grejer det brukar på vad man ser är liksom hur men vi hade gjort lite så här dels bara transkriber för oss själva som vi mm. hade gjort men så vi hade gjort lite olika tennisslag och, och liksom yeah. ja precis mm. och vi har gjort lite olika tennisslag på nätet eller ja, på tennisplan. Ja, men vi gjorde lite TV-grejer som sen eh vad det nu blev av det med vi var med och gjorde när Filip och Fredrik hade fortsätt eh, program eh, ursäkta röran mm. blev ju liksom avslutat MC mm. och då så gjorde ju de på öppna kanalen ett Men du då... var inblandad i och sägta röran också eller Nej ja. men sen så gjorde de på på öppna kanal då var vi med och satt i kontrollrummet också eller i grafik och ja. gjorde roliga wipes och eh, skrev in roliga frågor i så här SMS Men hur kom ni konstigt, i kontakt så. med dem eh överh ja, fan vad det då eh det måste ha jag satt också parallellt vi mm. har gjort lite TV jag har varit alltid även om man gjorde de här reklamgrejerna kunde många göra roliga men jag behöver ha lite sig humor. Att mm. jag har varit med lite i så här suttit i någon TV-redaktion eller varit med och utvecklat TV-program så då tror jag att jag var på Görowski ta när de var där. Så det var bara så. liksom parallellt med att vara webbyrå snubbe så sökte det dig till TV, sökte jobb på TV-produktionsbolag eller eller inte sökt men i så fall när det var något som passade om vi gjorde vignetter dan och grafiken ja, ja. och så var jag med lite och spånade på grejer till exempel och sånt mm, okej. Okay. Så så då var du med och jobbade med öppna dagar. Men men redan innan det så måste du liksom haft ett hum jag tänker att du det var inte alla som kände till David Liljemark som serietecknare eh i tonåren. Nej. Men läste du mycket serier och så där då? Ja. Mycket skämt, inte så mycket liksom eh uh, actionserier. Nej men mycket humor hur man ser jag kommer ihåg när jag kött min första det var det var Larsson som var liksom som öppnade upp lite för den världen jag läst jättemycket svenska med innan mm. men det, men jag tyckte Larsson var liksom en, en lite annan typ av så smart mm. humor som inte bara var så här parodi eller liksom mm. inte var så pruttig liksom eh men då så då kommer jag ihåg därförs nummer bara okej okay, det här det här var precis min kopp av te och då direkt sen en premiäration och bara han har skiat alltid läsa. Ja, men han höll på så här kort tid Gary Larson. Ja, men fick han... ursä ganska mycket. Ja, men det var ändå han var ändå bara aktiv i kanske 10 år ja. eller mindre. Ja, eller sån som... ja, det var kan vara Beatles längd hans karriär eller ja. inte. Eller... Det är helt sjukt men ändå är jag så superligen. Ja. Men uh... jag fick här i år när jag förlor så fick jag hans de, de här jätte bibban. Alltså det är nu liksom 10 cm med alla hans alltså då är det rubbet. Med Farside Gallery eller nånting ja, där. Ja, mm. fast det är då liksom complete. Ja. Bra. Ja, så det finns en komplett ja. samling som av som är det så det. jättefin det är två böcker mm. i en så jättefin låda och mm. och väger liksom 800 kg. Är det en av dina är det några förebilder liksom humörmässigt uh, Gary Larson? Alltså inte äh, äh, jo, den på något sätt så tror jag att eh äh, hans typ av humor har format min typ av humor liksom mm. att kunna vara ganska så här eh, panchi liksom ja. kunna Ja, framteckningar är ju verkligen liksom one lineraktigt ja. och som inte ens är strippar utan det är bara så här en en ruta, ja, en, ruta en text under mm. och så klart och så är det lite corny liksom. Mm. Så det, det det tror jag har blivit lite blivit såna modermjölksskämt eh, stil. Mm. Men det var länge sen som jag jag när jag fick den här boken som var wow, vad mysigt. Men jag har inte öppnat den. Det är bara så här nu har jag alla hans teckningar. Det var bra. Jag ställer dem här. Mm. En dag ska jag bara sätta mig och börja läsa. Läsa det här. Mm. Men vad har du annars haft för förebilder humormässigt? Eh, ja, man eh, jag kollade mycket på eh, men det som fanns då så förutom att man då läste de serietidningarna som var vad var med brök. Pyton och, och liksom Bratten det var min moder smekan ja. så mycket någon. Eh så det var dels det men sen då kunde man kolla på Monty Python och mm. hur vad heter det? Faulty Towers och allt sånt där och sen liksom svensk humor var det nog. Villchlinggänget såklart alltså mm. jätte eh jättemycket Hassan allt sånt där. Så, så du var fortfarande liksom. fan av Villchlinggänget när du väl började jobba med dem? Ah, gud ja gudje. Mm. Eh uh, och det var Spamham, men det var en ganska kort period. Jag Spamham fanns inte sett ett långt. Nej, det var typ 2 år och det mm. var ju liksom en eh, site och där det skulle hända en massa roligt eh, varje dag och det var eh, filmer ibland och eh, texter och det och spel gjorde vi massa mm. eh bland annat Smek ger tolken till utlösning och ett populärt <skratt> eh, spel eh, som gick ut på just det. Ehm mm. eh och sen så Sen fick de en ny det var ju passagen som finansierar det här med ganska mycket mycket pengar. Och sen så fick passagen en ny VD som vad ägdes passagen av något större företag eller vad ja, det heter. Ja, vad heter de? De heter de Scandinavian Online kanske mm. som är något nordiskt bla bla eller vad. Mm. Mm. Ehm Och sen så fick de en ny en norsk VD som gick in och bara okej okay, då ska vi se vad har vi på kostnadssidan. Jaha här har vi lite löner, där har vi lite lokaler, mm. lite ja bla bla marknadsföring. Vad är det här spärrma har den? <laughs> som kostar liksom så här många miljoner. Vad är, vad är det för någonting? Jo, så visst, det är det här och så går han in där och kollar och då så är liksom står det världens längsta gyllf färdas genom eh, Stockholms gator eller då liksom eh spela eh spela spelet eh, Farfars slida där man ska fånga grejer i Farfars slida mm. och han bara tar bort det här eh, nu bara. Mm. Och då sa de att ja, men vi har ju betalat det här liksom i flera månader framåt. Det är redan pröjsat så vi kommer få innehåll och trafik mm hammade skit i. Ta men man tyckte det, det drunner hela sitt intrycket av. Ja. Men uh, hur många besökare hade Sparhammarna alltså hur stort var det? Jag har verkligen ingen aning då vad som var om det var mycket men sen var det ju det som hände var ju som de var profiler det var ganska liksom ruffa skämt och mm. mycket så här använda liksom namn eller kända så här i skämten så var ju folk blev ju skitsura och det var löpsedlar vilket gjorde att fler gick in på det där och mm. bla bla. Det väl alltså alla som jag snackar med vi känner ju till det åtminstone. Och, mm. och sen blev det en DVD med alla filmer och spelen och så och sen blev det en bok med allt som var liksom text och bild. Eh mm. vad säger du? Ja, kom igen, det var en hälsidess annons också i typ Dagspress för Sparhammar. Ja, det var det säkert. Ja. Sparhammar har en WE vad vi heter. Ja, <laughs> och så den min. För... Ja, just det. <laughs> De ja. And then you just make do my way. Vi gjorde bland annat eh, Sveriges näst största bricktidning. <laughs> eh eftersom efter maktuellt, äh, maktuellt var jag i den det är ju den störst, mm. största svenska rikstidning ingen snack eh mm. mm. men då är det ju Sveriges mm. näst största som bara fanns på en restaurang i Frihamnen <laughs> där vi brukade käka lunch <laughs> yes eh där vi satt och då så så den fanns där vi gjorde ju ett gosdjur vi gjorde spelade in CD-skiva och så här alltså skaffade ett förlag och skivbolag bara för att det skulle vara på riktigt och den skulle finnas i skivbutiker så den hette vi hade en karaktär som heter Optiker Berglund mm. och då var det då Jonas Inder sjöng in några Randy Newman låtar och så heter skivan Optiker Berglunds sins Randy Newman och bara för att det det skämtet var när man så bläddrar i skivlådorna så ska det när det ser box där o seriously liksom Oasis Optiker Berglunds att det skulle vara en sån här flärp där det står O O Berglund. Det var det som liksom dök upp. Vad vad den enda liksom utanför Killinggänget som var medverkade i den här satsningen. Lasse Sund som var formgivare och mm och deras husform kille kan man säga mm. var också liksom med i vårat liksom skämtarna också. Ja ah, men det är otroligt men mm. eh, även han gjorde liksom form skämt tror jag. Men om man kollar på din eh Wikipedia sida och eh, sådär, så alltså har du medverkat i extremt mycket olika humor sammanhang men eh du man skulle ändå kunna kalla dig för något av en daldis. Ja lite hur känner du inför det är det liksom medvetet eller är det någonting du skulle vilja ändra på? Ja men jag tror att jag har förgrenat att jag var med och drev Great Works nu för till för ett år sen ungefär. Mm. Och då så sålde jag min del och är helt liksom frilans. Så mm. nu tänker jag att jag ska liksom satsa på humor mm. som ett eh äh, ännu göra det. Ja. Så fram tills nu då har jag verkligen så här varit där med att jag har skrivit grejer eller liksom gjort någon någon del i någonting annat eller verkligen så där vadå. Ja. Men nu så gör jag lite mer liksom mer som sketch skådis och eh jag menar stand up och sketch skådis i vilka sammanhang? Jag kommer att vara med i ett tv-program som kommer gå i höst på trean som heter eh Inte okej. Okay. Mm, det kommer spela massa olika figurer. Vilka andra medverkar i programmet? Det är Kristin Ricardo Olfshammar, bland annat sen är det Felix Herngren och Britta Sacker, de är liksom eh programledare kan man mm. säga. Och, och sen så ja, det handlar om vad man kan och får, hur man beter sig i sociala situationer. Okej. Okay. Så det tror jag blir roligt och sen så jag var med i eh, David Hasselhoffs eh, talkshow i som mm. sketcher där han och jag skulle göra den en svensk version av Baywatch som heter Snowwatch. Mm, <laughs> som är roligt. Kommer det bli en fortsättning på det här programmet? Eh, det vet jag inte. Det skulle mm. det kunna bli. Jag träffar dig väl här Slöf i går kväll. Han var Bo, han är svärnan eller? Nej, men han var här och checkade uh, in då och uh, så var jag lite så här fan uh, han kommer väl inte ihåg mig och sen mm. så sprang jag in i honom och sa hej little brother <laughs> och uh, <laughs> så stod vi i nästan en timme så eh uh, uh, var han väldigt uh, rolig. Vad gjorde han han nu? Var det med. Nej, han skulle bara surra lite med med de uh, som gjorde förra programmet. Mm. Uh, har vi tappar vi tråden någonstans uh, där liksom runt uh, great works spamma haren vad det sen efter det du bestämde dig för liksom att du skulle satsa på humor när du, när du ja så var det nog då uh, bara bestämma för att liksom fokusera på att vara uh, rolig och inte göra så mycket reklam sen har jag blivit tv tvungen eller inte tvungen men att ha något slags eh som för att tjäna pengar mm. så så regisserar jag reklamfilm och för jag tänker att det också är en slags humor. Mm. Även mm. det är hor, hororhumor. <laughs> ja, för första gången jag, alltså det var dåna liksom hörta tala som Speedway Digital Army då visste jag inte vad du hette eller nåt sånt där. Men efter första gången jag började lägga namnet på minnet. Det var någon gång när jag spelade in det, det var jag skulle medverka i uh, i en liksom piloten att liknande till morgonpasset. Och då var det väl din flicka när jag var just det, just det, just det. Vi skulle spela in det var det här programmet som nu Kodjo de har morgonpasset ha. så vi jag och Klara uh, som uh, hon heter. Ja. Och Margaret Attla dotter skulle vara med eh uh, skulle göra liksom en en konkurrerande. Jag fick inte reda på innan vad det visst vi skulle söka jobb till. Ja ah, okej. Okay. Och när och liksom när jag fick jag visste inte om jag ville göra det så här grupp tidigt var det och, och flytta till Malmö vet av Craven också. Aha, vi, vi vi fick allrädbjudanden till slut liksom om att göra det ja. men men jag var nog ganska ganska störig <laughs> <laughs> i det här projektet. Men av <laughs> varsågod äh, anledning. Jag hade inte hört den detaljen med att flytta till Malmö var en del av det det blev intressantande bara. Ja ah, men grattis. Ja. Ni fick det. Då är det min chefliga i Malmö. Ja, hade ni varit i uppe länge då eller? Eh, uh, nej, nej, vad det här det måste varit. Eh, uh, ja, när kan det ha varit? Det var nog kanske runt 2009, 2010, kan man säga. Vi har varit i hop tror jag i 5-6 år. Okej. Okay. Så, så det var en rätt nytt då kan. Uh. Vara. Men men får jag för jag fann mig att hon bara hon nämnde ditt namn då för någon Eh Nilsson Monson hade en väldigt opta men eh hon frågar om och så sa han ja ah, men det är en av de skarpaste hjärnorna vi har i det här landet av en sunding sa hon det. Nej. Det var typ en <laughs> en av cheferna på eller någon <laughs> okay. typ programmerareutvecklare på Petra. Ja okej. Jag minns inte kommer har han heter nu men då tänkte jag ah, men det jag hade aldrig jag visste inte vem det var men sen kollade jag upp det lite annars ah, så sa jag vad hade ju varit med i grejer som jag kände till eh uh, tidigare. Ehm uh, men nu är ni gifta och har barn? Eh, eller är ni gifta mm. men vi har ett barn. Vi sambo och har barn. Mm. Eh, hur hur är det att ha barn och jobba med såna här saker som jag också jobbar med? Tag, eh, hur går det hur går det ihop? Alltså, det brukar problemet är ju att eh jag kan eh, inte vara borta så himla mycket. Alltså om man mm. om man skulle vilja vara en sån liksom road comic så skulle man ju kunna åka runt på små klubbar i hela Sverige hela tiden och det är ju mm. många som gör vilket ju är jättebra för att synas och bli roligare och något mm. sånt. Men alltså jag kör mycket här i krokarna och saker där jag kan hinna hem på kvällen och så mm. för att inte stöka till det för mycket liksom. Mm. Hur gammalt är banan nu då? Kommer att fylla 2 i september. Okej. Okay. Så då tar det då det lite tid innan det klarar sig själv också. Ja. Mm. Eh, så men det funkar ju eftersom jag men det går så länge det är att man ska dra ner på Big Ben så är det liksom Ja, det funkar ju absolut. Inte så krångligt. Eh, men jag, men jag tycker det är lite svårt att för det känns om man ska försöka bli så bra som möjligt då eh, finns en poäng med att köra stand up 3 gånger i veckan ungefär. 3 eller 2 gånger i veckan och det var ju jag tyckte det var, för jag nu är jag singel men jag var i ett förhållande när jag började med standup eh uh, och det tog inte slut på grund av standupen men det var ju väldigt svårt att få uh, sitt liv att gå ihop socialt ja. att vara liksom förutom nu jag jag kör ofta standup träff fyra gånger i veckan ja. och då blir det liksom hälften av veckorna hälften av veckodagarna på kvällarna så liksom är man upptagen hela kvällen och uh, och sen vill man ju hinna med allt möjligt annat också. Ja. Jag jag har väldigt svårt att se, så här barngrejen hända. Ja. ja, alltså så här gå ihop med det livet ja. i alla fall. Nej, men det är lite kört och sen så när man väl är där då vill man ju se de andra, om man vill snacka mm. med folk och liksom så där mm. och det är också så tråkigt för ibland är verkligen gjort där, kommer in, dröna skönt och drar. Mm. Bara för att liksom så här så. Det är ju nu jo, det är det. Det har jag gjort några gånger också. Det är det är verkligen en en kamp, en inre kamp man måste mars igenom också mot spreten har ja, också. Ja. Ja <laughs> så det det dit är inte riktigt hållbart att ja. då får man kombinera det med alkoholism också. Men jag anledningen till att jag börjar med stanna att jag har innan eh haft alltså extrem scenkräck mm. och varit liksom helt jävla eh, när jag tänkte och alla har ju varit så här eftersom jag har skrivit så mycket grejer och i sociala sammanhang är om man mm. liksom är väldigt roligt om jag liksom får se det mm. här så har folk liksom fan du borde hålla på med stand up du borde hålla på med stand up och så mm. är man så här ja ja men visst absolut och så när jag tänker det framför mig som ja men då går jag upp och så står jag där och sen då blir jag så livrädd mm. och så här bara skjuter det där bort men, men så, så är det nog för alla nästan alltså ja, så så det det här, att stand up är vacker vad det... nu nu har jag liksom blivit van vid och har har lite liksom Jag minns ju ändå hur jobbigt det tyckte det var första gången jag ställde mig på scen som stand up komiker. Ja. Men nu så känner jag mig mindre främmande inför det. För nu känns det rätt avslappnat. Ja. Men började också med bungee comedy eller något sånt. Nej, det fanns, det hade precis lagt ner då. Nu blir det nya komposer. Nu kör jag. Då bara, mm. nu kör vi bungee comedy och då så fanns inte det, jag bara helvete. Mm. Men jag gick en kurs på Norra Brun eh och sen Thomas så Thomas Åresson. Ja, mm. den är också gott. Det var ju väldigt eh bra om inte annat för att så här, ja men bara för att få börja skriva ihop grejer mm. och för att bara gå upp och ställa sig där inför även om man står inför 8-10 pers så var det ändå det kom över det gick över. Mm. Och sen gjorde jag det på riktigt ett par gånger och sen var det bara så ja men det här var ju ingen farligt mm. bara köra. Mm. Så så nu är nu är vilket i farligt men nu är ibland så är jag liksom lite för nervös vilket gör att man också är lite slapp kanske. Mm. Ja, det är, jag tror nog det är ett väldigt litet problem. Alltså varför hon var <laughs> så <Ja>, lite. <laughs> I Men de säger väl att man ska i alla fall non-slacks peers att man är lite på tårna. Ja, kanske. Eh, Anten. Var några andra eh, komiker som har fortsatt så mycket eh, samma klass som du är i, i den här standupkursen. Eh, vilka var vi nu då? Det var eh Mickey Sanchez, han Nej, ja, det är tjur... Michelle Sanchez. Ja för han så sent eller gick han den kanske Nej jag tror han körde den som ett liksom han hade börjat han hade mm. kört en del. Det var det var bara Ja för han var med i bungee. Ja, vi var några mm. som vi var i några som helt jag, supergröna och vissa som ändå hade kört en mm. del liksom. Miss Michelle Sanchez kan jag rekommendera han är en fantastisk guide när hon kommer. Ja, det tycker jag också. Mm. Och sen en kille som heter Nalle Algren som också körde på Big Ben Sunset. Nall men vad det han som hade Nalles show. Nej. Vad heter han? Han, han? han är död han. eller nej, lever han? Och inne blev jag väldigt <laughs> väldigt osäker. Jag bara får mig ett. Är det var är det var någon Nej, dog han? Nej, nej. Jag har ingen aning. Det gjorde han säkert. <laughs> eller så gjorde han. Ja, eller låt vi vara osäkra. Men Nalla Algen, ja. Eh och sen var det lite annat, men det var ett bra sätt att i alla fall ja, om även om man inte så här jag måste hålla på med stand up så mm. kan jag rekommendera den här om man ändå tycker det är roligt med skämt. Jag sa det lite som så här, även om jag inte kommer köra stand up så kan jag i alla fall få liksom lite skämt eh, nya infallsvinklar på jo. skämt typ. Jo, jag jag hade lite såna ursäkter. Jag började också säga ja. att jag anfört att jag ville nu eh jag ville nu börja med stand up men det finns någonting pinsamt med stand up också. Så Vem det tror jag så... att du är. Nej, men också det här, även inte det, det är ju det ju, jag jag har lite förakt för standup sen de gamla Nora Brunndaga alltså sen Släng dig i brunnen på TV:t jag tyckte det var så töntigt och och det var så dåligt tyckte jag död många många av mina kollegor tyckte att det var bra liksom Släng dig i brunnen men jag tyckte inte det och jag tyckte inte Stockholm live var bra Nej. heller eh uh, sen var det väl när alltså så här, nu tycker jag det finns mycket bra standup eh uh, i Sverige och jag upptäckte väl kanske amerikansk standup som jag tyckte var bra för jag täckte upptäckte svensk stand up ja. som jag tyckte var bra. Men jag jag jag har hade väldigt länge svårt att säga att jag höll på med stand up ja. utan och radna. Det hade i sig svårt att säga eh att jag var äh, rappade på svenska och så här också. Ja. också. Var det tyckte också väldigt pinsamt liksom i början men sen har jag men Jag i och först nu börjat gå på svensk stand up och liksom och kan tycka att det är ganska bra för innan hade jag också mm. rädsel fan det är ju liksom dåligt. Så ja. vi är inte så bra och vi gick men allt när jag var om jag var i USA eller var utomlands att man försökte så liksom gå på startup och tyckte att det alltid var så bra även mm. om man ser liksom halvbra komiker i New York så känns det ju som att det är liksom svinroligt mm. men nu så är det ju väldigt många som är väldigt duktiga i Sverige jo, om man lär sig kanske uppskatta mindre saker också sa. Om om jag är som serietecknare kan uppskatta en en slick tuschlinje mm. som folk som nice. bara liksom är ute efter humorn ja. inte kan uppskatta. Så är ju sånt när man när man väl har börjat med stand up så uppskatta man så här, shit det var vä väldigt välskrivet ja. eller oj ja, var tight det var liksom. Ja eh uh, så so, so då blev det på det sättet men men jag kom också med ursäkt och sa att ja ah, men jag kan använda det när jag ska skriva jag äh, ska testa skämttinför radiohumor uh -huh. eller jag ska skriva, äh, jag ska skriva en serie roman baserat på den här tiden med uh -huh. uh -huh. Valraf som stand up komiker uh -huh. men men det var nog mest ursäkt för att jag ville börja komma igång med det på riktigt. Men jag tror många har gjort så alltså jag jag ska skriven artikel om det här eller ja. jag ska bara liksom se hur det är och sen så blir man hooked. Ja. Men såna ser på den akusten så har ju de haft folk som är liksom säljare som blir vill bli lite roliga eller präster som vill hålla en roligare ja. predikan och så där. Det kan inte... funka där ur sakter från deras sida. Ja, det kan det säkert ja. vara också. Såna som är bara så här jag är rolig, ja. det här borde jag kunna hålla på. Med. Jag jag gick ju samma klästa på på Nabrunn som Kristiana Nordhager har också lite halvkänd standupare. Sen var det Micke Syd Anderson från gyllene tider. Oj. Eh <laughs> men han hoppade av efter bara två gånger tror jag. För han upptäckte att det inte var för honom. Jag, ja ja, det var nog så. Alltså jag tror att eh... för jag hade sett honom så mycket på klubbarna ville inte å köra sen. Nej nej, han han har inte kört sen dess. Jag tror han bara insåg att han inte ville göra det eftertag. Men jag jag men det här är bara min tolkning. Han var han var en väldigt trevlig och, och varm person, men jag tror nog att han har stått på scenen med Julina tider och kört mellan snack och haft publik med sig så mycket att han fick skratt på nej. i trots att alla uh, skämtsförsök han gjorde. Eh uh, och sen tänker det här är min grej och sen kom han och ställde sig inför den här gruppen då på klassen på 12 pass som inte skratta det. Ja, och då gjorde det nog fruktansvärt ont ja. från den här liksom eh, att det stod 100.000 eller 100.000. <laughs> Jag ja, den är tuff. <laughs> det blir en liten en svacka. Ja, känns försvackad. Så så han det sista vi sa var någon var att han det var när vi det var en övning där man fick ett ett ord på ett kort och så skulle man grupp och improvisera. Ja, just det. Det var min värsta. Ja, jag tyckte det var ganska kul. Men men när han gick upp sig i kan bara upp med kortet ställde sig tittade ett par de andra 12 grupperna och sa jag inser nu att jag inte vill göra det här och sen gick han hem och kom kommer inte med tillbaka kursen. Oj, vad dramatiskt. Vad? Ja, väldigt <laughs> oj. Eh, men det var det var en väldigt skojig kurs. Jag spelade till och med in hela liksom det var så här examensarbetet var att man skulle uppträda inför släkt och vänner och det var det var ju rätt det var ju alltså de som inte var var roliga på riktigt blev ju på något sätt ofrivilligt roliga. Ja. Jag har jag har det inspelat vissa fantastiska ja. stand up show från den kursen. Jag filmade lite och även med själv och jag kollade det var roligt för jag var jag körde på några brunfredagar sedan mm. och att få Då stod där inför full, det var ju det man såg framför sig när man väl ja. valde. Bara tänk om det här skulle vara helt fullt med folk här. Och får stå där och då körde jag några av de grejerna som jag då hade skrivit i den lokalen för ett år sedan. Men som jag hade haft ett år på med att liksom förfina. Mm. Så kunde jag kolla och jämföra de klippen och det ser ju helt sjukt ut. Jag kommer ihåg att jag då första gången jag körde, även det var, vad kan det vara? Du har hållit fem... på ett år nu. 15... Ja. Mm. ja, då var det 15 pers i lokalen liksom. Jag stod och... Jag körde hela min standard för en godiskål som stod på ett bord och bara glödde ner i i godiset också stod och läste jag en lapp som låg på så här på pallen som jag bara så här, jättemycket alltså det ja när jag kollade på det så är det ju jätte skämmit. Ja. Men det var ju första gången så det är inte superkonstigt men det var ändå så här eh roligt att se hur fort man kan bli bättre. Ja. Men jag tror kanske både du och jag hade lite försprång eftersom vi hade skrivit skämt ja. innan i andra sammanhang. Men sen var det ju när jag började var det inte så lätt i alla fall. Alltså det var det var ju ändå tungt. Det var ju inte alls lätt att även med att stå på scenen och skrivit skämt så ja. var det en helt annan grej. När man ska få ihop det där för stand up äh, är liksom något annat. Det är äh, det som är grejen. Men men så det gick då lite början men det gick nog snabbare än de som börjar från scratch ja. tror jag liksom. Eh men började du med SM i ordvitsar innan du började med standup? Nej, det var Vi kan ska först berätta lite om vad SM i ordvitsar är. Du vet sagt, jag har aldrig sett det faktiskt så du vet. Nej, det vet är inte jag. alltså grejen var att jag som man när man börjar då och inte liksom är ett namn mm. så försöker man ju bara få så mycket sentid som möjligt för att träna och för att folk ska se standup. Ja. Göra standup och mm. vara vara rolig. Och då liksom så när jag såg det här fladdra förbi då SME ordvitsar då bara, ja man får stå på en scen och skämta och det kommer dit en massa folk som eh, vill se skämt. Ja men då det passar väl bra tänkte mm. jag. Och samlades med tre och sen så liksom började den närma sig bara oj oj oj. Och så började jag skriva ihop någonting och liksom bla bla. Och då är det först så gör man bara ett två minuters eh se vad man vill. Mm. Man bara får dra sina ordvitsar. Mm. Och sen röstar publiken och så går man vidare. Och sen så blir det när det blir riktigt svårt för då kommer det upp en bild på liksom en eh, duk mm. och sen så ska man då varannan då är man i duell. Så ska varannan person ska man dra ordvits på den bilden. Mm. Jag säger den och sen säger du en så säger jag en och om det blir liksom nej, Det här är bara en helt slump alltså man bildar man inte man kan inte förbereda någonting. Nej, nej utan det bara proppar upp en bild som det är en massa grejer på. Och sen så ska man bara stå där och improvisera ordvitsar. Mm. Och om får publiken börja bua då får man liksom en pinne och har man två eller tre då är man ute liksom. Jaha, så att det ska vara ändå bra ordvits så att. Ja, eller då det som är bra med ordvits är ju att även dålig ordvits är ju bra ordvits så här. Men när barn buar då. Nej, men om du har väntat för länge. Jaha. Eller de kan också bua om det skulle vara liksom en dålig eller om de blir inte fattren eller vad som helst. Eh, uh -huh. men och sen så går man till om man går vidare ifrån det då kommer det upp uh, en bild som det bara är liksom en grej på. Mm. Och då och det, då är den bara till mig och sen så försvinner den för annars kommer ju ändå stå och tänka medans du drar dig in ordvilt så kan jag tänka på ja, nästa. Ja, ja. Mm. Och så kan man spela lite tennis på det sättet. Mm. Men sen så i finalen då kommer det upp en bild den är bara till mig. Det kommer upp liksom en en eh, blomma. Mm. Och så ska man snabbt se åt på det. För exempel så vill den bilden och sen får du en annan helt annan bild. Och mm. då är det ju verkligen så här hur snabb tänkt man är. Och mm. det var jag inte det var jag det som jag var inte så bra på. Så jag gick vidare till Då först var det uttagna i Stockholm Sen så gick jag vidare till finalen i Malmö Och mm. så gick jag hela vägen till finalen i Malmö Men förlorade så jag kom två Nej men grattis ändå Var det, det ja, första av att du ställde upp? Ja mm. Och vem, vem var det som vann? Det var en, en äldre herre som heter Anders tror jag Som är 73 år från Göteborg <laughs> eh, Och som är helt jävla övergävlig Så jag har liksom inget Jag känner mig verkligen Jag tycker att silver det är liksom guld I den här var... tävlingen om han är med för går liksom så här han lite. brukar alltså, vinna det. Eh och ja, han har vunnit en massa gånger och är liksom notorisk ordvitsare mm. och eh, om jag tror att det är som att liksom han spelar fotboll med slatan så får mm. man bara inse att så här ja det var det som Men det eh, är så roligt att det inte är någon äh, någon känd komiker som är bäst på ordvitsar utan det är en en vitsig gumpa från Göteborg. Ja Göteborg Jag la upp en bild på min Instagram som var så här va här är jag och liksom han som man och då var det någon som så som jag inte kände som så svarade bara jag bott i samma hus som honom jag var tvungen att flytta för jag orkar inte med. Varje gång man ser honom så har han liksom tre ordvitsar bara på saker i närheten liksom. Han han var helt men alltså han höll på hela tiden. Han han gick inte att stänga av från att han kom Och sen då fram och sen till Telvin Och man fick ju alltså leda honom upp på scenen Och sen stod han och bara smack smack smack körde ordvitsar Och sen efteråt så bara fortsatte han Sen var vi och drack öl efteråt, han bara satt och ordvitsade Hahaha är helt galen. <laughs> Fan, det där måste jag måste gå där för upp jag måste gå på SME ordet så hade verkligen blev slutsålt ganska snabbt. Ja, det är superbobs, det är också problemet är att det är på ganska små lokaler. De skulle kunna är mycket större med deras samarbete med Folkets hus mm. vad det nu heter så att det är på liksom de här Bio Rio och motsvarande i mm. de här olika städerna. Men det är är jätteroligt. Mm. För vissa är ju liksom bra att bli giftet den här uh, mannen. Nej. Okej, jag tänkte för min, för min morfar är valet av eh äh, notorisk alltså så här körde ju liksom ett antal ordvitsar i i halvtimmen. Ja. Det det gick inte en halvtimme utan en ordvits. Eh ja. äh, och man, man min mamma hon hon bara hon var ju extremt trött på det. Man sa ju hör hon himlade med ögonen för sen så hade hon nog bara zoomat zonat ut det äh, var ja. så här, den här tomheten i blicken var jag kom på Anders blev intervjuad och... i aftonbladet så jag frågade honom när han hade vunnit då så mm. sa han det blandat att eh... Ja men de frågade hade någon fråga hur det liksom någonting med sociala situationer någonting mm. han så där. Nej många man pratar med så är det så här, nej hördu nu måste jag hem till frugan eller nej hördu nu måste jag lägga i pengar i parkeringsautomaten eller för folk blir liksom utmattade och liksom dränerade på mm. livsglädje efter det då. Jag undrar hur stort det skulle kunna bli eftersom det det låter ju jävligt bara du berättar om det är ju underhållande att höra. Och och liksom och jag hört att det bläste slutsålt snabbt liksom och men frågan är hur hur stort det skulle kunna bli eh alltså hör ifall de hade typ eh, ordvittstävlingar ja men nu drar de ju 2 300 kanske då men de skulle ju lätt få upp det på 5 700 säkert ja, alltså de skulle kunna sen, hålla på i bara 500 och sen om man liksom. annonserar eller att det blir tv-sänd eller någonting ja, ja. så skulle det kunna bli en en rätt stor kultur men det är jättroligt för publiken är ju inte om man går på på standardklubbar så är det liksom ja men det är folk är liksom ungefär samma om det inte är så här mm. några brunnar att det är massa konstiga företag som är ute ja. men att det är liksom men publiken är ja men hyfsat homogen publik liksom mm. men på det här odyssésern det är liksom gamla och unga och liksom mm. helt vitt skilda och som inte går på stand up och som inte går på dreven som som just liksom gillar den här grejen mm. och sen är det jättemånga som liksom nån hade blivit dit lurad av en kompis och som är liksom så här okej okay, vad är det här det kommer bli jättekonstigt och som sen bara garvar som fan mm. och som bara jag måste gå nästa år. Ja. Och jag jag är egentligen ingen större fan av ordvitsar egentligen utan kanske när no, alltså det finns roliga ordvitsar men i allmänhet så är jag lite motstånda till det för att det för att folk drar ordvitsar det är det lättaste sättet ja, det att få igenom ja. skämt. Uh, som ändå där man kan säga Okej, okay, det där var ett skämt ja. men, uh, men just därför Så blir det så ofta så extremt låg kvalitet på ja. <laughs> uh. Nej, det är synd det, det är Jag tycker ju också Jag har lite hat kärlek till det För du kör ju ändå en del ordvitsar uh, Som stand-up-komiker Ja, men det är uh, Dels så kör jag ju några av dem Som jag hade i min mm. uh, grej där Och mm. sen så har jag några andra Men det är Jag har haft det som såhär closer att bara ha fått liksom fem säkra gard innan man går av mm. för det känns bra <laughs> att ha har fått mm. dem så att man inte liksom behöver sluta med något som man inte som är känns liksom osäker kanske. Mm. Men det är intressant att den här jag antar att Anders har ett eller han är nog pensionär nu eh men att ha en sån superkraft att vara liksom eh en stjärna på ordvitsar men han kan han kan för inte ha gjort någonting av det hela sitt liv för det han att... har gjort är ju att han har skrivit då till Göteborgspostens liksom skämt sida så har han liksom blivit publicerad ex 100 000 ja. gånger för att det är det han gör han sitter och skriver in små eh skämt till dem liksom. Mm. Men, men det, det är inget levebröd. Nej, det kanske är som så skateboardkulturen eller någonting när det började att folk bara höll på för att vara roligt men ja. sen skulle det kunna bli en miljonindustri. Det ja. håller precis på att lyfta nu att det är mm. liksom så här vi ser de tidiga eh men jag tror att det är lite så att <går> det är något som måste göras bara. Mm. Vad måste göras? Ja, han måste skämta ut. Han måste ja, han ja, ja, ja. är liksom bara, men men han är på gränsen till att det liksom alltså det verkligen inte går att stänga av. Mm. Så lite autismen och så. Ja. Mm. mm. Ska du på skrämskudden galan ikväll? Det ska jag inte för jag ska åka till Lund imorgon och mm. tänkte spendera lite familjetid plus att TV-branschen är ju också mitt jag uppskattar jag tycker det är en jätterolig grej mm. men det är också så här eh massa kompisar och eh, bitar den har ja, ja, precis för. lite så. Mm. Eh och eh, min tjej har jobbat med eller jobbar med TV så hon mm. har program som nominerar mina kompisar är, har jag har nominerat för program och de jag jobbar för alltså alla som jag får pengar av eh mm. nominerade på olika <laughs> eh på olika sätt. Så det är också lite jag skulle kunna gå och kolla på det för att det ska bli roligt. Eh men jag, jag jag valde att inte vara en del av att liksom se dela ut eller mm. var på scen. Ja det är alltså en gala för de sämsta tv-programmen. Men det skrämskar. Och jag ska presentera kategorin lifestyle ikväll. Mm. Så vilka program är nominerade då? Eh, de nominerade programmen i kategorin lifestyle är Timmels stjärgårdsveranda, ja. Det okända. Mm. Och Charleskåden. Mm hade något som att ut håller inne. <laughs> Nej, men det är med självklart jag, jag, jag har inte sett ett helt program. Tror, om om jag hade gjort ett TV-program mm. som var liksom eh och som verkligen var som mitt eget program och det var mm. nominerat, då hade jag med glädje ja, det kan jag ju lätt med att säga nu. Jag hade mm. kanske varit jätteläsen. Mm. Men jag, det här det är ju så mycket snyggare att göra en rolig grej av det och gå dit och ta emot ja, sitt ja, eget pris och absolut. liksom så här antingen har jätteroliga bortförklaringar mm. eller liksom bara var jättearg eh mm. och liksom gör något roligt av det men då bygger ju på att man är en rolig person. Jag tror det är svårt för liksom den som nu vinner ett sånt eller vinner då mm. inom sitcomstecken men att gå dit och liksom vara så strong eller stor. Ja, ja det, det finns väl den amerikansk vad heter det priset för det kan vara ett filmpris som också är någon sorts kalkornpris. Ja just det. Ja. Eh det är väldigt få som tar emot det priset. Den där ja. de får som Tom möta vara Tom Green. Han var ju komiker, ja. var ju komiker som Han gjorde filmen Freddy Got Finger som vann något då Och då sa, sa han så här Jag skulle kunna säga att eh, många andra filmer Hade förtjänat det här priset Mer än jag Men då hade jag ljugit <laughs> Även göra en grej av det liksom ja, det, Och sen men, är det ju svårt att göra ja. Bra tv också. Ja. Och det är kanske svårt att göra en grej Och vara rolig om man blir uppriktigt sagt. Ja. <fört> För då blev det nog rätt alldeles att man försöker vara den större mänfan ja. som går upp med lite tårar i ögonen och försöker skämta bort. Eller det är ju ett program som har blivit liksom som inte har blivit bra mm. många gånger och som om då man har lagt ner jävla massa tid och kraft och dessutom har så här det här var ett av de sämsta tv-programmen på hela året och kanske man skulle bara aj då det var lite extra tråkigt. Ja. Mm. Jo men så blir det ju alltså om man eh, om man jobbar med kreativa saker och tar och då måste man ju för att bli bättre ta lite risker ibland ja. och då blir det att man gör dåliga saker också. Eh uh, och jag jag kan absolut känna starka skamkänslor själv inför grejer jag har antingen gjort på egen hand eller varit inblandad i. Men uh, jag jag brukar tycker... också skillnad när det bara jag säger. Här är ett företag. Företaget lever på att producera grejer för TV. Mm. Och man går till en kanal och säger hej, vill ni göra det här supercoola programmet? Nej, det vill mm. vi inte göra. Kan ni göra ett program där några loggar mat i skärgon istället? Mm. Ah, ja ja, ah, ja ja, vi har väl det mm. istället då. Och sen så gör man någonting kanske som inte är någonting som man själv Nej. liksom brinner för. Men man får något sätt få kläskott för att så här och att För det är ju inte så att man kan säga så här, jag men jag har gjort det här precis som jag vill ha det, är väldigt men. få tv-program som jag utan det är alltid någon som har tyckt till och det har gått igenom en massa filter och dit något att. Det värsta är ju om man då inte har en uppdragsgivare utan på helt eget initiativ ja. gör någonting och sen så blir det hatat, sågat ja. och, och smutskastat liksom. Ja det är värre. För då är det bara en säker fel. Jag har aldrig, jag har gjort något sånt i liksom större skala. Det har det har ju funnits grejer som folk har tyckt illa om liksom men men jag brukar tänka på Larry David som är en av mina största idoler. Han gjorde två såna grejer som blev extremt smutskastade. Dels var det sista avsnittet av Seinfeld. Ja. Det kan få mest vara ett amerikanskt fenomen hur smutskastat det blev, men då var det liksom det var ju extremt höga förväntningar och folk tyckte att det sög liksom. Eh ja. sen var det liksom efter det så skulle han göra sin filmkarriär och då gjorde han filmen Sour Grapes. Eh som också blev den här sätten var alltså sista avsnittet av Seinfeld tycker jag går och se. Jag tycker inte jag gillar inte den här typen av collage avsnitt där jag man liksom ser. klipper in det bästa av och, och ser ihop det på något sätt. Men det går ändå att se. Men Sarah Grapes var ju liksom rätt svårsmält. Det var inte roligt. Det var liksom inte kul. Men eh ja. uh, men, men jag älskar ju fortfarande Larry David och tycker han är bäst i världen liksom. Ja. Så att då, jag brukar ha det i bakhuvet att man man får göra stora misslyckanden och ändå ja, kan vara bäst. Ja, och jag tror att man måste så. göra det också. Ja. För att liksom, eller ha i alla fall haft det liksom på något sätt eh, att allting inte bara blir en succé för att mm. man ska liksom eh, hitta vad som blir bra. Och göra det rätt. Kunna göra det rätt nästa gång liksom. Mm. Hellre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Precis. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkiv Samtal. Jag heter Simon Gärdenfors och jag heter David Sundin. Fullbordat samtal.